«Ах, чого він вчасно не подбав, щоб мати таких цікавих чоловіків хоч дуж зо три? А так йому лишалось тільки покласти всі надії на одного. І він надіявся. «Це треба зробити, це обов'язково», – міркував він. Поки Льова отак розважаючи йшов із Жилянської вулиці на Арсенальну, між якими відстань могла бути солідним доказом глибини і сили його чуття, Марта якийсь час сиділа теж замислена коло теплої грубки». Потім раптом обернулася і постукала кулаком у стіну. Це було звичайне хатні гасло для її сусіда-кооператора, який невдовзі й з'явився на порозі. «Хоч ви, Давида Семеновичу, розкажіть щось цікаве», – плаксиво озвалась до нього дівчина. «Хе-хе», – закриктав кооператор, заходячи. «Я, знаєте, всіда готов. Всіда готов». Прекрасна сирена Ірена Літня жінка в чорній сукні, суха і висока, на вигляд дуже старовинна. Дружина відомого терапевта, професора Маркевича, тихо підійшла до дверей до чинної кімнати і постукала. «Ірен, к тебе можна?» – півголосом спитала вона, відхиляючи до кімнати двері. Тиша в помешканні була майже абсолютна. Прийом у професора кінчався, та й кабінет його містився зразу коло парадних дверей. У протилежному кінці доїдальні, де горіла лампа під широким матерчатим абажуром – що давав світло тільки на стіл і вузьку просторінь коло нього. Дубові стільці попід стіною здавались темними, кам'яними. Картини, копії з Айвазовського, ледве ясніли у золочених рамах, повішених за принципом симетрії. А довгий годинник червоного дерева з величезним вагадлом м'яко цокав до пари застиглому світлу над столом. «Заході», – відповіла дочка. Тоді Марія Миколаївна переступила поріг і зразу ж причинила за собою двері, щоб не вихолоджувати дочиного покою – де температура завжди була на 5 ступнів вища, ніж у цілому помешканні. Ірен любила тепло. Власне, органічно не могла терпіти холоду. тим для її грубки встановлено спеціальну норму палива. Ірен пів лежала на совці і читала, не підводячи від книжки очей. Мати сіла поруч і промовила по-російськи. «Вже незабаром сьома». «Ну, – спитала Ірен, дочитуючи речення. – І сьогодні четвер?» «Так, знаю, – сказала Ірен, відсуваючи книжку. – Мамо, ти хвилюєшся більш за мене?» «Ну, у промовила мати, але мене це трохи дивує. Він буває в нас уже півроку. Я знаю, що ти проти цього нічого не маєш. Власне, він прекрасна партія, показний із себе на становищі з безперечним майбутнім. Знаю, – урвала Ірен, – про це ми з тобою вже говорили. Вибач, Іро, але я не розумію цієї повільності. В наш час це робиться швидше. Ну, – спитала Ірен. Я боюсь, що щось станеться. Не забувай, що вас уважають за наречених. З цим ми повинні рахуватись, а той четвер він не приходив зовсім. У нього було засідання, поволі відповіла дочка. А в суботу ми були з ним у театрі, коли тебе це цікавить. Марія Миколаївна неймовірливо похитала головою. «Не забувай, що тобі вже 29. Справа втім, мамо, сказала Ірен різко, – що він працює зараз над великою роботою. Він мусить її спокійно закінчити. В цій роботі його майбутнє, про яке ти казала». «Якщо я не посідатиму, то можу тільки відштовхнути його. Знаєш цих учених? Для них робота передусім, на це треба зважати. Я мушу тепер вже показати йому, що можу підтримати його, поступитись до певної міри собою, своїми інтересами. А коли він роботу закінчить, це, може, через рік буде, хоче через два. Яка ти примітивна, мамо? Я бажаю тобі добра. І потім помешкання. Цей об'єднаний житлокооп конче хоче нас ущільнити». Кімнати, яку ми призначили Юрію Олександровичу, під загрозою. Може запропонувати йому перебратися до нас тим часом? Кімнату тим часом можна заселити якоюсь родичкою чи кимсь іншим, відповіла Ірен. І до цих розмов більше не повертатись. Марія Миколаївна підвелася. «Не гнівайся, Ірен, ти знаєш, що я пережила під час твого першого заміжжя. Я не можу тепер не турбуватись». І вона вийшла накривати чай. Ірен закурила і сіла. Сьогодні вона вирішила не перевдягатись. Синя шевйотова спідниця і біла англійська кофточка надають її постаті стрункості й інтимності. Пофарбований в яснородуватий колір волосся хай лишиться трохи розкуйовджене. Така недбалість посвідчить за простоту й товариськість взаємин. Треба тільки напахтитись тонкою і різко, бо пахощі підкреслюють тіло, стелять до нього непереможно принадний шлях. Вони створюють безпосередній, сливе духовний, але любосний зв'язок між тілом, що вилучає їх – і тілом, що вдихає, оповивають чуття м'якими й теплими маревами, дають спізнати любовну мрію, як виточену й далеку реальність. Вона засвітила лампу при туалеті з потрійним дзеркалом, а лампу над совкою зразу ж погасила. Ради вигоди і зручності в її кімнаті коло кожної меблі, що могла бути ввечері потрібна, в тій чи тій формі прироблено електричну лампку. Коло совки, туалету, дзеркальної шафи, ліжка, закритого параваном у східні розводи – не згадуючи вже висячу лампу у формі блідорожевого ліхтаря. Тайрен ніколи не дозволяла двом лампам заразом горіти, бо на повну міру перебрала від матері крайню ощадливість, відповідно перевтіливши її в приємну акуратність.